«Ми не тим берегом річки поїхали. Якби попрямували правим берегом Саксаганки, то її притока була б до нас повернута лівим берегом. Отже, ми, не переправляючись, могли б вирушити прямо за течією вгору». «Саме так. Не туди поїхали. Це татари нас збили. Ну і голова ж у тебе, друже. Ох і голова!» – захоплювався Аркадій, стріпуючи своєю розкішною чуприною. «Отже, переїдемо на той берег, та й гайда. Стривай». Зміркуємо ще, які на тому боці є притоки. Щодо головної річки Ігарду, я, здається, не помилився. В цій окрузі є ще дві річки, які починаються на «С» – Синюха і Сеньявка, Але їхні назви короткі, а відсутнє місце в записці велике, якраз підходить до слова «саксаганка». Отже, тут усе вірно. А вже ж, переконано, кивнув головою Аркадій. Той гард виходить цей самий, бо другого поблизу немає. А звідки йому взятися, – знизав плечі Мадеякон, – не мов би справді знав уздовж і впоперек усі околиці. А якщо це той самий гард, то на протилежному березі поблизу нього має впадати в Саксаганку річечка. І ця річечка неодмінно мусить носити подвійну назву. Я знаю, що на тому боці є притока Жовтоводська. Її по-простому звуть «Жовті води». Це саме ті жовті води, де блаженої пам'яті наш славний гетьман Богдан розбив ляхів. Там і місцевець Байрачна. Адже в княжих Байраках у Гайку і молодий Потоцький загинув.